Síðara bref Páls til Korintumanna Það er ekki ólíklegt að frekari brefaskipti hafi færið fram milli sapnaðarins í Korintu og Páls og síðara Korintubréf sé hugsanlega samsett úr fleiri brefu. Þar bregst Páll enn við vandamálum í söfnuðinum. Í fyrirluta brefsins fjallar hann um hinn nýja sáttmála og ber hann saman við gamla sáttmálan, þriði og fjórði kafli, og um inntækið í hennum postulega bóðskap sem hann nefnir Þjónustu sáttargjörðarinnar. Fymti kafli átjónda vers til fymta kafla tuttugasta vers. Hann ræðir um mynd hins nýja samfélags sjötti til 8 kabli og í lók brefsins kvetur hann kórundumenn til að sapna fjö til þarfa hinn af hátæku í Jerusalem og rögst yður réttmæti póstuladóm síns, nýjundi til þrettandi kabli. Síðara bref Páls til kórundumanna. Fyrsti kapli kveðja. Paul, agrús vilja postuli Krists Jesu. Og tímategus bróðir okkar, heilsasöfnuði guðs sem er í Korentu, ásamt öllum heilögum í Gervallri Akkeu. Náðu sé meðuður og friður frá guði faður vorum og drottni Jesu Kristi. Lovgjörð Lofaðu sé Guð og faðir drottisvors Jésu Krists, faðir miskun og Guð allrar hugkunar sem hugreistir mig í sérkverið þrenging minni. Svo ég geti hugreist alla aðra í þrengingum þeirra á sama hátt og hann hugreistir mig. Eins og ég tek í ríkumæli þátt í þjáningum þanni þannig var Kristur mig einnig í ríkumæli. En ef ég sæti þrengingum, þá er það til þess að þið öðlist kjark og frelsist, og ef ég er vangóður, þá er það til þess að þið verði vangóð og öðlist kjark og kraft til að standast þær þjóningar sem ég eigni líð. Ég ber fulltrust til ykkar fyrir ég veit að fyrsti tæki þátt í þjáningu mínum hljótið þið að taka þátt í trúarvissu minni. Ég vil ekki, bræður mínir og systur, að ykkur sé ókunnigt um þrenging þá sem ég var fyrir í Asíu. Ég var aðþreindur langt um meggfram svo að ég jafnvel örvænti um lífið. Já, mér sýndi sjálfum að ég hefði þegar fengið minn döðadóm. Því að mér átt að lærast að treysta ekki sjálfum mér heldur guði sem uppvekur hennar döðu. Úr slíkri döðans hættu frelsaðan mig og mun frelsa mig. Til hans hef ég sett von mína að muni enn frelsa mig. Þið getið einni hjálpað til þess að með því að fyrir mér. Þá munum margir taka undir þakkir til Guðs fyrir það sem hann hefur veikt mér. Ferð frestað Ég hrósa mér að því að ég veit með sjálfu mér að líf mitt í heiminum og sérstaklega hjá ykkur hefur stjórnast af hreinskilni og innlægni sem kemur frá guði. Ekki af mannlegri speki heldur hefur guð syngt mér náð. Ég skrifa ykkur ekki annað en það sem ég geti lesið og skilið. Ég vona að þið munu skilja það til fulls sem ykkur er að nokkru ljóst, að þið geti miklast af mér eins og ég af ykkur á degi drottinsvoss Jésu. Í fýtrusti var það ásetningum minn að koma fyrst til ykkar til þess að þiðskildu verða tvöfaldrar gleði aðnjótandi. Ég hugðist Bæði koma við hjá ykkur á leiðinni til Makedóniju og aftur á leiðinni þaðan og lát ykkur búa ferð mína til Júteu. Vissi ég ekki hvað ég gerði þegar ég afrýði þetta? Eða ræði ég ráðu mínum að hætti manna og segi já en meina nei? Svo sannarlega sem Guður trúr, þar sem ég segi ykkur, er ekki bæði já og nei. Svonur Guðs, Jésús Kristur, sem við höfum predikað á meðalekkar, ég, Silvanus og Tímóteus, var ekki bæði já og nei. Heldur er allt í honum Já, því að svo mörg sem fyrirheit Guðs eru, þá lætur hann Jésu Krist staðfesta þau með jái. Þess vegna segjum við með honum, Amen, Guði til dýrðar. Það er Guð sem grundvala trú okkar og ykkar á Kristi og hefur smurt okkur. Hann hefur sett innsiglu sitt á okkur og gefið okkur anda sinn sem tryggingu í hjörtum okkar. Ég kallar Guð til vitnis og legg líf mitt við að það er að hlífa við ykkur að ég hef enn þá ekki komið til Koríntu. Ekki svo að skilja að ég villi drotna yfir trú ykkara. Heldur erum við samverkamenn að gleð ykkar, því að ég trúnni standið þið stöðug. Annarkabli En það ásætti ég mér að koma ekki aftur til ykkar með hryð. Ef ég hryggi ykkur, hver er þá sá sem gleður mig? Sá sem ég er að hryggja. Ég skrifaði mig þetta til þess að þeir sem átt gleðja mig skildi ekki hryggja mig er ég kæmi. Ég hef þa tröst til ykkar allra að gleði mín sé gleði ykkar allra. Að mikilli þrengingu og hjartans trega skrifaði ykkur með mörgum tárum ekki til þess. Að þið skildur hryggjast, heldur til þess að þið skildur komast að raunum þann mikla kærleik sem ég ber til ykkar. Fyrirgefning og hugun En ef nokkur hefur orðið til þess að valda öðrun hryðuð, þá hefur hann ekki aðeins hrygt mig, heldur að vissuleiti hrygt ykkur öll. Svo ég ger ekki enn meira úr Láti þeim manni næja þá refsingu sem all flest ykkar hafa veitt honum. Því ættu þinn og öllu heldur að fyrirgef og uppörvan til þess að hann sökkvekki nýður í allt og mikla hreyðuð. Þesskuna byggja ykkur að sína honum kærleika í reyndt. Því að í þeim tilgangi skrifaði ég ykkur til þess að ég fengi að vita hvernig þið reyndust hvort þið varu hlýðin í öllu. En hverjum sem þið fyrirgefið, þeim fyrirgefið ég líka. Og það sem ég hef fyrirgefið, hafið ég þurft að fyrirgefa nokkuð, þá hefur það verið vegna ykkar fyrir augliti Krists til þess að satan nái ekki tökum á okkur, því að ekki er okkur ókunnugt um vélrað hans. Óslitin sigur för. En er ég kom til tróast til að boða fagnaðar erindiðu um Krist og drottin hafði þar opna mér dyr til að starfa. Þá hafði ég enga í mér, að ég hitt ekki Títus, bróður minn, svo ég kvatti og fór til Makedonju. En Guðu séu þakkir sem fer með mig í ósletinni sigur för Krists og lætur mig allstaðar breyða út þekkingunum sig, eins og þekkan ilm. Því að Guðu til dýrðar er ég ilmur sem flit Krist bæði til þeirra sem frelsast og til þeirra sem glatast. Þeim sem glatast er ég bannvæt döfn til döða. Hinum, lífkandi ilmur til lífs. Og hver er til þessa hæfur? Ekki er ég eins og henni mörgu er pranga með guðsorð. Heldur frit ég það af hreinum huga frá Guði, frammi fyrir augliti Guðs, með því að ég er í samfélagi við Krist. Þriðji kafli Þjónar nýs sáttmála Er ég nú aftur tekin að mæla með sjálfu mér? Eða myndi ég þurfa eins og sumir meðmælabréf til ykkar eða frá ykkur. Þið eru meðmælabréf mitt, ritað á hjarta mitt. Allir menn geta séð það og lesið. Þið sínið ljóslega að Kristur hefur ritað þetta bréf og senda með mér.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 Guð hefði gert með hæfan til að vera þjótt ný sáttmála sem ekki ritaður á bók heldur er hann andlegur. Því að bókstafurinn deyðir en andinn lífgar. Lögmálið var skráð með bókstöfum og höggvið á steina þó að þeir sem þjónuði dæju var dyrþess slík að Ísraelsmenn gátt ekki hort framan í Móse vegna ljómanns af ásýndans sem þó var það engu. Hversu dyrleiri mun þá sú þjónustan vera sem framfer í anda? Ef þjónustan sem sakfellir var dyrlegg, þá er þjónustan sem réttlætir þá auðugri að dyrð. Í þessu efni verður jafnvel það sem áður var dýrlegt, ekki dýrlegt í saman burði við hefna yfirgnæfandi dýrð. Því að ef það sem að engu verður kom fram með dýrð, þá hlýtur miklu fremur hefð varanlega að koma fram í dýrð. Þar eða nú hefst líka vonn. Þá kem ég fram með mikilli í djörfung. Ég ger ekki eins og Mósi sem setti skílu fyrir andlit sér til þess að Ísraelsmenn skildi ekki horfa á ljóma þess sem var að hverfa. En hugur þeirra var sljór því að allt til þessa dags hvílir sama skílan yfir upplestri hins gamla sáttmála og henni hefur ekki verið svift burt því að Kristur einn lætur hann að hverfa. Já, allt til þessa dags hvílir skýla yfir hjörtum þeirra hvenar sem lesið er úr lögmáli Móse. En þegar einhver snýr sér til drottins er skýlan tekið burt. Drottin er andinn, Og þar sem andi drottins er, þar er frelsi. En við sjáum öll með óhjúpuðu andliti dýrðgvus endurspeglast í Kristi og andi hans lætur okkur umbreytast eftir þeirri sömu mynd til enn meiri dýrðar. Fjórði kafli Fjársjóður í leikkerum Guð hefði sínt mér miskun og fali mér þessa tjónustu. Þess vegna læti ég ekki hugfallast. Ég hafna allri skammalegri launung. Ég beiti ekki klækjum en ég falsa Guðs orð. Heldur byrti ég sannleikan. Guð veit að ég skýrskota til samvisku hvers manns um sjálfan mig. En ef fagnaðar erindi mitt er hulið, þá er það hulið þeim einum sem glatast. Því að Guð þessarar aldar hefur blindað huga vantrúaðara til þessi sjá ekki ljósið frá fagnaðar erindinu um dýr krists. hans sem mynd Guðs. Ekki prétika ég sjálfa mig, heldur prétika ég að Kristur Jésús sé drottin og hann sendi mig til að vera þjóttn ykkar. Því að Guð sem sagði Ljós skal skína fram úr myrkri. Lét það skína í hjarta mitt til þess að byrtulegði að þekkingunni á dýrgvus eins og hún skín frá ásjónu, Jésu Krist. En þennan fjórsjóð ber ég í leirkerum til þess að sína að krafturinn mikli kemur frá Guði en ekki frá mérn. Á allar hliðar er ég aðþrængdur en læt þó ekki bögast. Ég er efablandin en örvændi þó ekki. Offsóttur en þó ekki yfirgefin. Feldur til jarðar en tortímist þó ekki. Jafnalá ég á hættu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 Allt er þetta ykkar vegna til þess að náðin verði sem mest og láti sem flesta flytja þakkar gjörð guði til dýrðar. Eilíft hús á himnum Fyrir því læti ég ekki hugfallast. Jafnvel þótt minni ytri maður hrörni Þá endun í að stag frá degi minn innri maður. Þrenging mín er og léttbæðir og aflar mér eilífrar dýrðar sem stórum yfirgna yfir allt. Ég horfi ekki á þið sínilega, heldur þið ósínilega. Þið sínilega er stundlegt en þið ósínilega eilíft fimmtu kafli Vi vetum að þótt járnnesk tjaldbúð okkar verði rifin niður þá höfum við hús frá guði eyliift hús á himnum sem eigi er með höndum gert á meðan andværpum við og þráum að íklæðast húsi okkar frá himnum Þegar við íklæðust því, munum við ekki standa uppi nakin. En á meðan við erum í tjaldbúðinni, stynjum við mætt. Við viljum ekki afklæðast forgengilegum líkam okkar, heldur íklæðast óforgengilegum líkama til þess að döðleg tilver okkar umbreytist því og verði eilíf. En það er Guð sem er að verki í okkur og gerir okkur þetta fært og hann hefur gefið okkur andasinn sem tryggingu. Ég er því ávalt hugröustur þótt ég viti að meðan ég lifa á jörðinni er ég aðheiman frá drottni. Því að við lifum í trú Án þess að sjá, já, ég er hugraustur og mið langar öllu fremur til að hverfa burt úr líkamannum og vera heima hjá drottni. Þess vegna kosta ég kapsum hvort sem ég er heima eða að heiman að vera honum fóknanlegur því að öll ber okkur að byrtast fyrir dómstóli Krists til þess að sér hverfáu það endur sem hann hefur aðhafst í lifanda lífi, hvort sem það er gott eða illt. Guð sætti heiminn við sig. Með því að ég nú veit hvaða er Að óttastróttinn leitast ég við að sannfæra menn. En Guð gjörð þekkir mig. Ég vona að þið gerða einni í hjörstum ykkar. Ekki er ég ennfarin mæla með sjálfu mér við ykkur. Heldur er ég að gefa ykkur tilefni til að miklast af mér svo þið geti svarað þeim sem hrósa sér af hinnu ytra en ekki á hjartaþelinu. Enda þótt ég hafi fallið í leiðslu og tala tungum, þá varðar það Guð. Þegar ég er með sjálfu mér, þá er það vegna ykkar. Kærleiki Krist sknýr mig því ég hef áleikta svo. Ef einn er dáin fyrir alla, þá eru allir dánir. Og hann er dáin fyrir alla til þess að þeir sem lifa lifi ekki framar sjálfum sér, heldur honum, sem fyrir þá er dáin og upprisin. Tanni með ég hérðan í frá engan að mannlegum hætti. Þótt ég hafi þekkt Krist sem mann, Þekki ég nú ekki framar þannig. Ef einhver er í Kristi, er hann orði nýr maður. Hið liðna var það engu. Nýtt er orðið til. Allt er frá Guði sem sætti með við sig fyrir Krist og gaf mér þjónustu sáttargerðarinnar. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heimin við sig er hann tilreknaði mönnum ekki afbroti þeirra og fól mér að bóða orð sáttar gjörðar hans ég er því erendreki Krists sem guð notar til að kvetja ykkur ég bið í orðastag Krists láti sættast við guð Guð dæmdi Krist sem þekkti ekki sind seggan í okkar stað til þess að hann gerði okkur réttlátt í Guðs augum. Sjötti kafli Sem samverkamæður Krists Hvet ég ykkur einnig að þið látið ekki náð Guðs sem þið hafið þegið verða til einskis. Hann segir, á hakkvæmri tíð bænheirði ég þig og á hjálpræðis degi hjálpaði ég þér. Nú er hakkvæm tíð, nú er hjálpræðis dagur. Í engu vil ég gefa neinum tílefni til ásteytingar. Ég vil ekki að þjónusta mín sæti lasti. Í öllu læt sjást að ég er þjót guðs. Með miklu þolgjað í þrengingum, nöyðum og andstreimi. Þegar ég hef mátt þola barsmiðar, verið í fangelsi, orðið fyrir aðsúk í erfiði mínu, andvökum og sulti,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 Þótt talins ég villum aður, segi ég sannleikann. Sáður óþektur en er alþektur. Komin í dauðan og sankt lifi ég, tiftaður og þó ekki deittur. Hryggur en þó ávalt glaður. Fátækur. En auðga þó marga. Öreigi en á þó allt. Ég tala frjálslega við ykkur kórendumenn. Rúnt er um ykkur í hjarta mínu. Ekki þrönt mykkur um ykkur hjá mér. En í hjörtum ykkar er þrönt. En svo að sama kom móti. Ég tala eins og við börn mín, þá látið þið líka verða rúmgótt hjá ykkur. Must er lifanda guðs. Dræið ekki ok með vantrúðum. Hvað er sammeinlegt með réttlæti og ranglæti eða með ljósi? og myrkri hvað eiga kristur og beljar sameiginlegt hvað eiga trúaðir sameiginlegt með vantrúðum hvernig getur musteri guðs þóla skulgóð við er musteri lifanda guðs eins og guð hefur sagt Ég mun búa meðal þeirra og dveljast hjá þeim og ég mun vera guð og þeir munu vera líður minn. Og þess vegna segir drottinn, farið burt frá þeim og skiljið ykkur frá þeim. Snertið ekki neitt úrreint og ég mun taka ykkur að mér. Og ég mun vera faðir og þið munu vera mér sýnir og dætur, segir drottinn alvaldur. Sjöndi kafli Þar er við því höfum þessi fyrirheit, elskuðu börn mín. Þá hreinsum okkur á allri sörgun á líkama og sál og fullkomnun helgun okkar í guðsóta. Gleði í frengingum Rímið fyrir mér í hjörstum ekkar. Engum hef ég gert rám til, engan skadað, engan fjöflett.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 Var komin til Makedóníu, hafði ég enga yrð í mér, heldur var ég á alla vegu aðþrængdur. Átök við anstæðinga, ótti innra með mér. En Guð, sem uppörvar beigða, veitti mér kjark þegar Títus kom. Já ekki aðeins með komu hans, heldur og með þeirri uppörfunn, sem hann hafði fengið hjá ykkur. Hann skýrði mér frá þrá ykkar, kveinstöfum ykkar, áhug ykkar mín vegna, svo ég gladdist við það enn frekar. Að vísu hef ég hrygt ykkur með bréfinu, en ég yðrast þess ekki nú, þótt ég yðraðist þess áður þar sem ég sá að þetta bref hafði sýtt ykkur pótt ekki væri nefnum stund. Nú er ég glaður. Ekki við því að þið urðu sýkk, heldur ég við því að hreyð ykkar leiddi til þess að þið bættu ráð ykkar. Þið urðu sýkk guði að skapi og byðu því ekki neynu tjón svo ég varð ykkur ekki að meini.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 A sína hver ærukærði eruð, hvað vel þið stóðuð fyrir máli ykkar, hver gröðum þið voruð og óttaslegin, hver þið þráðuð að sjá mig, hver rösklega þið tókuð á máli mannsins, í öllu hafiði nú sannað að þið voru víta lausum þetta. Þótt ég því hafi skrifað ykkur. Þá varð að ekki vegna þess sem óréttinn gerði né hins sem fyrir óréttinn varð. Ég skrifaði til þess að þí gætu símt fyrir augliti guðs hversu heilsuhugar við standi með mér. Þetta jók mér kjark. En auk hvatningarinnar sem ég fék Gladdi það mig allra mest hver Títus var glaður. Því að hafi öll róað huga hans, því að hafi ég í nokkru stært með af ykkur við hann, þá hef ekki þurft að bliðast mín. Já eins og allt var sannleika samkvæmt sem ég hef talað við ykkur, þannig hefur og hrósmitt um ykkur við Títus reynst sannleikur. Og hjartað þegar hans til ykkar er því hlýra sem man minnist hlýðni ykkar allra. Hversu þið tókuð á mótonum með ugg og óta. Það gleður mig að ég get í öllu bórið tröst til ykkar. Áttundi kafli. Náð guðs við örlæti. En svo vil ég bræður mínir og systur skýri ykkur frá þeirri náð sem guð hefur sínt söpnuðinum í Makedóníu. Þrátt fyrir þær miklu þrengingar sem þeir rávarði að reyna hefur hinn ríka gleðið þeirra leitt í ljós hver örlátið þeir eru þrátt fyrir sára fátækt. Ég get votta það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 að ég bað títus að hann skildi og leiða til líkta hjá ykkur þessa gjöf eins og hann hefur byrjað. Þið skarið fram í öllu, í trú, í mælsku og þekkingu, í allri alúð og í elsku ykkar sem ég vakið. Þannig skulu þið skara fram úr í þessari gjöf. Ég segi þetta ekki sem skipun, heldur er ég að ganga og skugga um hvort kærleiki ykkars í einlægur samanborið við ósérplækni annara. Þið þekki náðum drottins fós Jésu Krist. Hangjaðist fátækur ykkar vegna þótt ríkur væri til þess að þið auðguðust að fátækt hans. Ég vil gefa ykkur ráð í þessu máli. Ég telði að vera ykkur til gags að taka þátt í samskotunum. Í fyrra ákváðuði það og þegar farin að hefjast handa. Ljúki nú við og sínið viljan í verki og gefið það sem efni leifa. Því að viljin viljan er góður, Þá er hver metin eftir því sem að ná og ekki eftir því sem að ná ekki til. Ekki svo að þrengt sí að ykkur til þess aðrir hafi það gott heldur er það til þessa að jöfnöður verði. Nú sem stendur bætir gnæð ykkar úr skorti hinna til þess að einni gnæð hinna geti bætt úr skorti ykkar og þannig verði jöfnöður eins og skrifaði er. Sá sem miklu sapnaði hafði ekki afgangs og þann skorti ekki sem miklu sapnaði. Títus og samferðamenn hans En þöggs ég guði sem vakti í hjarta Títusar þessar sömu umhyggju fyrir ykkur og ég hef.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 með gjöf þessa sem ég hef látið sapna drottni til dýrðar til að sína fúsleika minn. Ég hef vilja komast hjá því að nokkur geti sett út á meðferð mína á henni miklu gjöf sem ég hef gengist fyrir. Því ég leitaðist við að ástunda það sem gott er ekki aðeins í augun drottins heldur og í augun manna. Með þeim Sendi annan bróður sem ég oft sinnis og í mörgu hef reynt kostgæfin en nú miklu fremur en ella vegna hans mikla trösts til ykkar. Títus er minn og starfsbróðir hjá ykkur og hinnir eru bræður okkar og sendi bóðar samnaðana og eru kristi til vegsemdars sýni þeim því merki elsku ykkars og ástæðuna fyrir að yæ hrósan ykkur þá verður söfnuðunum þa ljóst 9. kafli Guð elskar glaðan gjara um hjálpina til hinna heilögu er sem sé óþart fyrir mér að skrifa ykkur því að ég þekki góðan vilja ykkar og rósa mér af ykkur meðal makidóna og segi að akkja hefur verið reyðubúinn síðan í fyrra. Áhýð ykkar hefur verið kvartning fyrir fjölda marga. En bræðurna hef ég send til þessar rós okkar um ykkur skildi ekki reynast fánýtt í þessu efni. Ég sagði að þið varði tilbúin. Annars gæti svo farið að ég að ég ekki segi þið tilst að bera kinnróða fyrir þetta tröst en makedónar skildi koma með mér og finna ykkur óviðbúin. Ég taldi því nauðsynlegt að byggja bræðuna að fara á undan til ykkar og undibúa þá gjöð ykkar sem heitin var áður, svo að hún mætti vera á reyðum höndum eins og blessun en ekki eins og dregin undan nöglum ykkar. En þetta segi ég, sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera. Og sá sem sá er ríflega, mun ríflega uppskera. Sérkver geði eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Guð er þess megnuður að veita ykkur ríkulega, allar góðar gafir til þess að þið í öllu og ávalt hafið allt sem þið þarnist og getið sjálf veitt ríkulega til allra góður að verka. En svo rýtað er hann miðlaði myldilega, gaf hinum snöðu, réttlæti hans varir að eilífu. Guð sem gefur sáðmanninum sæði og brauð til fæðu mun og gefa ykkur sáð og markfalda það og auka ávöxt réttlætis ykkars. Guð mun auka ykkur í öllu svo að þið getið jafnan sínt örlæti. Þá munum margið þakka Guði fyrir gjafirnar sem er komið með frá ykkur. Því að þessi þjónusta sem þið innið af hendi bætir ekki aðeins úr skorti hinn að heldur leiður hún einni til þess að margir menn þakka Guði. Þegar menn sjá hvers eðlis þessi þjónusta er, munuði lofa Guð fyrir að þið farið eftir fagnaðar erindi Krist sem þið játið og gefið með ykkur af örlæti, bæði þeim og öllum. Og þeir munu byggja fyrir ykkur og þrá ykkur vegna þess að þeir sjá hver ríkulega Guð hefur veitt ykkur náð sína. Þökk sé Guði fyrir sína óumræðilegu gjöf. Tíundi kafli Vörn Páls. Ég er Páll, sem sáður er auðmjúkur í návist ykkar, en djarfmáll, þegar ég er fjarri, byð ykkur með hófærð og mildi krist. Láti mig ekki þurfa að vera harður við ykkur þegar ég kem og beita þeim mynduleika þegar, sem ég mun ekki hika við að beita gagvast nokkrum, er álíta að ég láti stjórnasta mannlegum kvötum. Fótt ég sem maður, berst ég ekki á mannlegan hátt, því að vopni sem ég nota eru ekki jarnesk, heldur máttu vopgvus til að brjóta niður výi. Ég brýt niður hugsmíðars og allt sem hreyki sér gegn þekkingun og guði, og hertek hverja hugsun til hlýðin yfir krist. Og ég er þess albúin að refsa sérkveri úrlýðinni þegar hlýðinni ykkar er orðin fullkomin. Þið horfið á híð ytra. Ef einhver treystir því að hann sé krist, þá higgi hann betur að Og sjái að eins og hann er Krist, þannig er ég það einnig. Jafnvel þótt ég vildi hrósa mér í frekaralagi að valdi mínu sem drottin hefur gefi til að byggja ykkur upp en ekki til að rýfa ykkur niður, þá yrði ég mér ekki til skammar. Ekki má líta svo út sem ég vilji hræða ykkur með bréfunum. Bréfin, segja menn, eru þung og ströng, en sjálfur er hann lítill fyrir manna sjá og enginn tekur mark á ræðu hans. Sá sem slíkt segir, festi það í huga sér að eins og ég tala til ykkar fjarsdadur í bréfunum, þannig mun ég koma fram þegar ég er hjá ykkur.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 Hefði ég ekki náð allt til ykkar, hefði ég gert og mikið úr mér. En nú komst ég fyrstur allarlið til ykkar með fagnaðar erindi krist. Ég hef mína viðmöðun og miklast ekki af erfiði annara. Ég vona að ég vaks í áliti hjá ykkur að samaskapi sem trú ykkar vegs, en þó samkvæmt minni mælistykur. Þá get ég boða þagnaðar erindið í löndum handan við ykkur án þess að nota annara mælistykur eða stæra með af því sem þegar er gerst. En sá sem rósa sér rósi sér af því sem drottin hefur gert. Þeim er ekki að treysta Er mælið með sjálfum sér, heldur þeim er dróttinn mælið með. Ell eftir kafli Páll og falspóstularnis Ég vildi að þið um bæruð dálitla fávisku hjá mér. Vissulega geriði það. Ég vakti yfir ykkur með albríði eins og guð því ég hef fastnað ykkur einu manni, Kristi, og við leiða fram fyrir hann, reyna mei. En ég hrættur um að eins og höggormurinn tældi efu með flærðsynni, svo kunni og hugsanir ykkar að spillast og leiðast burt frá innlæri og hreinni tríð við Krist. Því að ef einhver kemur og prétigar annan Jésu en ég hef prétigað eða þið fáið annan anda en þið hafið fengið eða annað fagnaðar erindi en þið hafið tekið á móti þá umberið þið Það mæta vel. Ég álit mig þó ekki í neinu standa hinn um stórmiklu postulum að baki. Þótt mig bresti mælsku, brestu mig samt ekki þekkingu og við höfum á allan hátt byrt ykkur hana í öllum greinum. Eða dríði ég sind? Þegar ég bóðaði ykkur fagnaðar erindið ókeipis og gerði lítið úr sjálfu mér til þess að það mættu upphefja ykkur. Aðra söpnuði rúði ég og tók mála af þeim til þess að geta þjónað ykkur og er ég var hjá ykkur og leið þröng varði ég þó ekki neinum til byrði. Því að úr skorti mínum bættu bræðutnir er komið frá Makedóníu. Og í öllu varaðist ég að verð ykkur til þingsla og mun varast. Svo sannlega sem sannleiki Krist spýri mér, enginn í héruðum akkefu skal geta fengið mig til að hætta að rósa mér af þessu. Hvers vegna? Er það því ég elska ykkur ekki? Nei, Guð veit að ég geri það. En ég mun ekki bregða út af vana mínum til þess að gefa þeim ekki tilefni sem færir leita til þess að er að jafnokar mínir í því sem þeir stæra sig af. Því að slíkir menn eru falspostular, svigulir verkamenn er taka á sig myndpostula kristts. Og ekki er það undur því að satan sjálfur tekur á sig ljósengilsmynd. Það er því ekki mikið þó þjónarans taki á sig mynd réttlætis þjóna. Aðdrið þeirra munu verða samkvæmt verkum þeirra. Mannraunir póstulans En segi ég, ekki álítið neitt mig fávísan, en þó svo væri lofið mér þá að vera það til þess að ég geti líka rósa mitt álítið. Það sem ég tala nú, þegar ég tek upp á rósa mér, tala ég ekki eins og drottin vill að ég tali heldur eins og í heimsku. Með því að margir hrósa sér á sínu mannlegu afrekum vil ég einni hrósa mér svo því að fúslega umberi þið hinn að fávísu svo vitur sem þið eruð. Þið umberiða þótt einkver hnepp í ánuð, ná ykkur á sitt vald, þótt einhver beit ykkur klækjum og arðræn ykkur, þótt einhver lítisvirð ykkur og slá ykkur í andlítið. Ég segi það mér til minkunar að ég þessu hef ég sýnt með veikan. En þar sem aðrir láta dríindalega, ég tala fávíslega, þar ger ég það líka. Eru þeir hefriðar? Ég líka. Eru þeir Ísraels nýðjar? Ég líka. Eru þeir Abrahams nýðjar? Ég líka eru þeir þjónar Krists. Nú tala ég eins og vitfyriringur. Ég fremur meira hef ég unnið. Oftar veriði fangelsi. Fleiri högg þolað og oft dauðans háttu. Á keðingum hef ég 5 sinnum fengi höggin 39 þris var veri húðstríktur einu sinni veri gríttur þris var beði skipbrott veri í sjó í hefir verið á sífelldum ferðalögum komist ían krapan í árm lent í háska af völdum ræningja í háska af völdum samlanda og af völdum útlendinga Ég hef lengt í háska í borgum og í óbygðum, á sjó og meðal falsbræðra. Ég hef strýtað og erfiðað, átt margar sveflausa nætur, verið hungraður og þystur og yðulega fastað og ég hef verið kaldur og klæðlaus. Og ofan á allt annað bætist það sem mæðir á mér hver dag. Áhyggjan fyrir öllum söpnuðunum. Hver er sjúkur á þess að ég sé sjúkur? Hver rasar á þess að ég líði? Ef ég á að hrósa mér, vil ég hrósa mér að veikleika mínum. Guð. Og faðir drottins Jésu, sem blessaður er að eilífu, veit að ég líg ekki. Í Damaskus setti landshöfðingi að reynda konungs vörðum borgina til að handtaka mig. En gegnum glugga var ég látin síga út fyrir múrin í körfu og slapp þannig úr höndum hans. Tólti kafli Vitranir og opinberanir Ég verða að halda áfram að rósa mér, þótt að koma litlu gagni, en ég mun nú snúa mér að vitrunum og opinberanum sem dróttin hefur byrkt mér. Ég þekki Kristín mann. Fyrir fjórtán árum var hann hrýfin burt allt til þrýðja heimins. Hvort að var í líkamannum eða utan líkamanns veit ég ekki. Guð veit það. Og mér er kunnugtum að þessi maður var hrifin upp í paradís og heyrði óseganleg orð sem engum manni er leifta að mæla. Hvort að var í líkamannum eða utan líkamanns Veit ég ekki. Guð veit það. Af slíku vil ég rósa mér, en af sjálfu mér vil ég ekki rósa mér nema þá að veikleika mínum. Þótt ég vildi rósa mér, væri ég ekki frá við það því ég væri að sannleikan. En ég veira mér við því til þess að engin skulu ætla mig meiri en hann sér mig eða heyrir. Og til þess ég skuli ekki ofmetnast að hinnu miklu opinberunum er mér gefin fleitt í holdið. Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki líta ofstórt á mig. Þrýsvar hef ég beðið drottin að láta fara frá mér Og hann hefur svarað mér, náu mín nægir þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil helst hrósa mér að veikleika mínum, til þess að kraftur krist megi taka sér bústað í mér. Þess vegna uni ég mér vel í veikleika, í mistýrmingum, í nauðum. Í ofsóknum, í þrengingum vegna Krist. Þegar ég er veikur, þá er ég mátúður. Umhyggja og áhyggja. Ég hef hafað mér eins og heimskingi. Þið hafið neitt mér til þess. Það voru þið sem áttuðu að mæla með mér. Því að ég engu stóð ég hínum stór miklu póstulum að baki, enda þótt ég sé ekki neitt. Ég gerði póstulatákn á meðalikar að mikillir þrautsegju, tákn, undur og kraftaverk. Í hverju voru þið sett læra en hini sögnuðunir, nema að vera skild í því, að ég sjálfur hef ekki verði ykkur til byrði. Fyrirgeðu mér þennan óriðt. Þetta nú í þriðja sinn að ég hef ferðbúin að koma til ykkar og atla ég ekki að verði ykkur til byrði. Ég sækist ekki eftir eigum ykkar, heldur ykkur sjálfum. Því ekki eiga börnin að sjá fyrir foreldrónum, heldur foreldrarnir fyrir börnunum. Ég hefðu fúst til að verja því sem ég á. Ég á leggja sjálfa mig í sölunar fyrir ykkur. Elskiði mig síður ef ég elski ykkur heitar? En látum svo, ég hafði ekki verið ykkur til byrði, en samt verið slægur og veit ykkur með bráðum. Hef ég notað? Nokkurt þeirra sem ég hef sendt til ykkar til þess að hafa eitthvað af ykkur. Ég bað Títus að fara og sendi bróðurinn með honum. Hefur þá Títus haft eitthvað af ykkur? Komum við ekki fram í einum og sama anda? Fétuðum við ekki í sömu fótsporinn? Fyrir löngu er þið að halda að ég sé að verja mig að hvart ykkur. Nei, ég beinu orðum mínu til Guðs eins og þeir sem trúa og krist. Allt er það ykkur til uppbyggingar, mín elskuðu. Þegar ég kem er ég hrættur um að mér muni þykja því öðruvísi en ég óska og að ykkur, munu þykja ég öðruvísi en þið óskið. Ég er hrætturum að þið kunnið að eiga í deilum og að öfund, reyði og eigingirni ríki meðalikkar og menn móki og rægi hverjir aðra og séu hrókafullir og fullur ástopa. Ég er hrætturum að guðminn munu auðmíkja mig hjá ykkur Þegar ég kem aftur og að ég muni hryggjast yfir mörgum þeirra sem áður hafa syngað og ekki hafa snúið sér frá sörlífi, frillulífi og ólifnaði sem þeir hafa dríkt. Þrettandi kapli áminning og kvartning Þetta er nú í þriðja sinn sem ég kem til ykkar. Því aðeins skal framburðu gilda að tvö eða þrjú vittni beri. Það sem ég sagði við ykkur við aðra komi mína, það segi ég ykkur nú aftur fjárstattur, bæðið þeim sem brotleg ha orðið og öðrum. Næsta sinn sem ég kem mun ég ekki hlýfa neinum. Þá fáuði sönnun fyrir því. A Kristur tali í mér eins og þið krefjist. Hann sýnir ykkur ekki lín kind, heldur er hann máttugur á meðalikar. Hann var krossfestur af því hann var veikur. En Guð er máttugur og lætur að lifa. Og einni ég er veikur eins og hann. En Guð veitir mér kraft og ég mun lifa með Kristi. Rannsækið kor trú ykkar kemur fram í breytn ykkar. Prófið ykkur sjálf. Gerið ykkur ekki grein fyrir að Jésús Kristur lifir í ykkur. Það skildi vera að þið stæðust ekki prófið.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 Ég glæðst þegar ég veikur, en þið eru styrk. Það sem ég byðum er að þið verði fullkominn. Þess vegna rýta ég þetta fjarverandi til þess að ég þurfi ekki að sýn ykkur hörku og beita því valdi sem drottin hefur gefið mér þegar ég kem. Drottin gaf mér vald mitt til þess byggja upp ekki til að rýfa nýður. Að öðru leiti, bræðu mínir og sístur, verið glöð, verið fullkomin, áminnið hvert annað, verið samhuga, lifið saman í friði. Þá mun guðkærleikans og friðarins vera með ykkur. Heilsig hvert öðru með heilugum kossi. Allir heilagir byrja heilsið ykkur. Náðinn drottins, Jésu Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilas anda sé með yfir öllum.